El-Robul Alamin. Osallatu wassalamu ala Rasulina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahun megjith dhe falenderojm edhe vetëm për tin ndihmën dhe falë kërkon. Na salavadata dhe bekimet Allah qofshin me Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë dylindjes në fund të kësaj bote. Të ndërvalëzër, jemi dhe sëtë në takimin e radhës, në takimet e tona të regu të pasë në mazët të sabahët, në këtë muaj të bekuat Ramazanit që dhësa langë gjëllë volat të nej ketë prënuar të gjitha punë të mira. Dhe të nej shumë fishën shporimit për të dhe të nej falë më katët tona, dhe sëtë është edhe dite e fundit e ligjeratës tonë në këtë muaj të bekuarë. Një pa të shumë të të vazhdojmë në qëllë dhe pas Ramazanit, parë me këtë regullë që e kemi vendonën këtë muaj dhe ligjera të të Ramazanit, si kërë që e ke njohër së të dhe shtë dita e fundit. Anderisë Allah gjellë ura që të ne e përfundon me hajrë dhe me të mire këtë muaj dhe të vullosët angajimi jon i këti muaj i me pranim të këzote dhe shpërblim. Gjatë si muaj të bekuar në dersit tona, kemi folur për disën nga realitetet Që ne si njerës i jetojmë këto realitete I kemi pranë vetës tonë Dhe që duhet që të përfitojmë nga këto realitete Dhe këtot kemi filluar me realitetin që njeriu e fillan jetën me te Kemi thënë se njeriu këtë jetë e fillan me inërancë Nuk din asgjë E pas ta i fillan të mësohet Dhe procesim simit ati duke kaluar nga inëranca në dituridhe njohje është interesant i pandalë shumë dhe këtu kemi përmenë se njëriju ka më mundësime a përfitu shumë gjëra nga kërë realitet dhe dhëtë realiteti i i njerancës nuk dim mësoj dhe kështu kemi filuar të derse nërësat nësë klasë për realiteti në fundet nga se jemi në fund dhe realiteti që njërije tanë jetë në kësaj bote është të ndërrua lëzër se Gjdo gjë në këtë bot mërë fund, kjo është realitet, kjo është e vërtet e pashmangshme. Andaj, gjdo gjë që kemi në këtë dunja mërë fund, dhe prej asaj që mund të përmenë në këtë dretim është realiteti vdekjes. Një riu jetën angazhohet për pjeket, kontribuan dhe në fund, në fund vdes. Kjo është realitetë që nuk mund ta mohoj. E mohuam ne apo nuk e, më, e, e nuk e mohuam, e pranuam ne apo nuk e pranuam, kjo është realitet që ndodh. Dhe çdo ditë ne e shohim para syve këtë realitet. Qof në gato afërmitun, qof në fëqincinë ton, qof në shoqërinë ton, ton, në miqësinë ton e kështu me radhë. Mirë, po kur bije fjala për këtë realitet i vdekjes, a thua vallë, si duhet besimtari më kuptou këtë realitet? Nga se kështu e munduar gjatë tëra ma zonë të, të spjeguim Si të kuptojmë realitetet që ne jetojmë Islamit të ndërru dhe zele ka shpjegime në e të për vdekin Edo është më nëzhi të kuptojmë këtë shpjegim Edhe pasaj të kuptojmë këtë realitet në favorin ton Në dobin ton Të shrujtzojmë këtë realitet për të mirën ton Qële është kuptimi dhe koncept dhe shpjegimi Islamit për këtë realitet Realitetin e, e vdekis e para të nërëndër është se nuk ka krijes që Zotja e ka kryuar e që nuk dërëdës asë kosh nuk është i prijatë shumë andaj nuk kanë mundësi njerëzit për kondër të gjitha përpjekjeve kur nuk kanë mundësi të i garantojnë vetës atyre përjetësin këtë botë për, për kondër përpjekjeve Sa dhe që mund të edhikush i pasur, i menqur, i shëndush, i fuqeshëm, i pushtetëshëm? Allahu Gjalli Vla thotë, kullu nefsin dhe i katul maut. Gjido kryes, gjido shpirt ka me esh një vdekin. Në i kështu besoj, gjido kush, dhe të vdes. Dhe gjithashtu të nërru dhe zër, kur bije fjolla për vdekin, Zakonisht jieritohem kur nin për vdekën. Mos fal për vdekën Allah i le. Qëse diçka më më të gëzuar më diçka. Zakonisht e prietojm bisedën për vdekje pse si diçka që na iron nëve ëndrat tona, na i prish disponimet tona. Ëndra vdekja është diçka që e e e e hub disponimin e njerit. Vdekja është diçka që realisht është e pa dëshurrat për njerën. A është kështu kuptimi i drejtë i vdekës në Islam? Jo të në nëzërën. Në që se kuptojmë drejt vdekën, fundin ton, e kuptojmë drejtë si pas asaj që Zotë e ka shtigu, vdekja dhe përmendja asaj, nga një borem i mërziz dhe piklimit, shëndorohet në borem të disponimit. Nga një borem i i dorëzimit dhe plështis në burim të ambicies së vullnetit e kështu më ro. Nga një burim i i ndoshta humbjes së, së shpresës në një burim që të jap shpresë, po e ja kuptuam dorëvizën, ç's ndodh kjo afta. Një nga dietarët ka thënë se vdekja dhe për kujtimin e vdekjes dhe kuptimi i drejt i vdekjes ia sill besimtarit tri dobi të më dha. Shikoni tri dobi të më dha. Cila është dobia e parë? Ka thën kuptimi i drejt i vdekjes i mundson besimtarit përmirësim të shpejtë dhe pendim. Sa njerëz thonë do ta bëj, do të përmirësohem dhe kjo rrsë bën kët. Në mënyrë kur e kupton drejt vdekjes se është një proces i pandalshëm dhe nuk e ke në dorë ti, mund të ndodh nesër, pas nesër, kjo e bën që ta kupton përmirësimin më me përgjegjësi, jo si loj. Ta kupton pendimin më seriozisht, jo diçka si kokë. Andaj këtu vdekja ka ndikim pozitiv apo negativ mu pëndu një e bëpumë të këqia, mu përmjësu njeri, a është në dikim pozitiva për negativ? është pozitiva përta. E dyta, nga dobite për menisë vdekes dhe kuptimit të drejtë të vdekes, nga shash realiteta, s'u nuk të me mëhu, falem nas, falem, ne imi dikushku në dretim të saj, bërës paku ta kuptojmë drejtë e të përvitujmë prej saj. E dyta të ndërnullës në është se Ja lehtësën Besimtarit sprovat në këtë bot Nuk kanë njeri në bot Që nuk sprovat Janë të loj-lejsh me sprovat Apo varfria është sprov Smundja është sprov Loj-lej sprovat në kanë këtë bot Dhe njerëzë kër i ka plan Ndë një sprov Zakonisht ka, Ndodhë që njerëzë disi Ta humben vullet në përdaqdu më të utje Sprov a disi i gjunëzën shumë njerës, i dëshpran. Kuptimi i drit i vdike se besimtarët është se sada që është epshtirë kjo sprov, kalan. Nga se, po nuk kalojnë këtë bot, është një proces që e ndërprejnë këtë sprov dhe kalojnë pastaj në shjimin e begative në botën tjetër. A nuk është këtë bërimi disponimit? Po, e dispononë besimtarët. Ski me hjek gjithmonë janë, ndoshta, po thëm, kushtimisht, kjeka, po vojtet, për ka shmeqë, qdo kush i ka, mirë po, për besimtarin, vdekja, nuk është fundi, është tek filimi i njëthimin e amshim, ku a i shkëntash, me i shiju begatit dhe shplimet e lojën levala. Gjithashtu të nërënëzër, ka thënë këtë djetarë se, kur njëri, nuk ka mundësime e realizu të drejtën e ti në këtë botë, i takon mblë kjo, i takon kjo e drejtë, mirë po, njerëzit kan fushi ma shumësaj, kan pushtet ma shumësaj, edhe qfar e privuaj nga e drejta e ti. Nuk kam mundësi me aritë ketë drejta e ti. E kujë tëmë vdekin, këna me dheke edhe të të të. të, të. Dolin për Allahot në altë. Qe ka është një ngushlim për te, se në qësë nuk kam mundësi me e këthitë drejta në këtë bot, ka ma are dita kur komë komë e marr të drejtën e tjetrën. Komë e kthy hakun e tij. Mos ungut më e marr në të po, rrug të dhunshme. Mos ungut më e marr me mashtrime. Mos ungut më e kthy padresë me padresë. Gase vdiqë është atë që ngufllon këtë situatë. Po ndjeki rrugë të duhura legjitime ato që duhet. Ndjeki të gjitha rrugët me e arrit dhe me me fituar të drejtën tënde, po nuk mujte ndodh kë në këtë botë nuk i mundsi Çetso dën ngushëllu me vdekjen. Kamor deka. As kurr's kamor asgjë me veten kët botë, apo? Pe kësa i bota. Kur kur s'kamor. As ti që po më merr hakun, sikimi mar, e marrto. Ktu ki më elon. Dorse on e ti e kemi takim pasoj botë ato. Sa është kë ngushlluasa ato? Përmesimtarin, er un e çetson. Gasnjiri kur i cenohet e drejta dinë me shpërthy, din më ku shumë ndoshta edhe i, i, i, i, i, i dhunsh me të arrogante. E drejta jam po cenohet vdekja që të sënë, ka dole. Po, mënau për pjeku mirë për, njëtë drejta. Nuk mujtë, nuk mujtë e me marë, thuj, këna me dalë për allatë, ma në marë. Ajna i kompenzan të gjitha ato që ne i ka marë, pa drejtsisht, dikur të njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtësë i votatë. A të qikonit të nërdozëm, sësi, kuptimi i dretë i vdekjës dhe në u, shëndru, Disponimit. Njëri në bën nga një, ndërshëta nga një, njëri që grumbullon energië negativet shumë, dhe në që mundë me shpërtuj keqë në njëri të matur, të botë, të kujdet shumë, ga se edin se nuk ka mundësin kët këtë botë njëri ketë me i mara të. Ndaj e stabilizat. Teterë që ka mund nga më, më përdejkën të ndërlëzër është se Vdekja është interesant. Vdekja është e cila i largën të gjitha dyshime dhe hamendjet. Besimi në alonjër le gjelani hu. I është prezentuar njerëzë për mes pejnëbarve të zotit, për mes shpallive të zotit. Dikush ka besu, dikush s'ka besu. Apo? Apo? Dikush që ka besuar Kur'anin, dikush që ka besuar Kur'anin. Dikush që ka besuar Muhamedit (ﷺ), dikush që ka besuar Muhamedit (ﷺ). Dikush që ka besuar xhenetin edhe xhehenimin, dikush që si ka besuar, apo? Ka kështu, edhe kështu, edhe kështu. Mirë. Vdekje ne japnim sin, do thotë, të gjithë kanë me besuar, më ç'është pun e kohë, do thotë. Të gjithë kanë me besuar. Më ç'është pun e kohë. E cilë është aje kohë vdekja? Njëri u kur të vdes, pas taj gjitha ato që i ka pas në hamendje dhe ka dyshu, i bon të qartë atjartën. Mirë po, ka një dalim me zbesimit dhe përmirësimit para vdekjës dhe mes ati që ndodhë pas vdekjës. Kërë është dalimi i jonë me tjere, dhe që ne këna besu në diçka që duhet me e besu para vdekjes pra ndaj për këtë meritojmë shpërblim dikush tjetër e kalon me e besu mas vdekjes e atër nuk krym pun ama për me besu, e besu 100% ka me e besu apër nga se nuk mbetet mu e fshehur bëhet e qartë e kristalizume andaj fundi neve dhe vdekja në japë një loj, loj fuqie të besimit një loj bindje një loj kënërije Se ni e kemi bërë për zilët me duhur. Nga se dini në në orë, ka herë e për shambullë, mund është me buë një punë, po s'ka vërë kërë buët ma s'kuha. Në zonë se prëvimin kërë duhet me shkunë të shkodë, dhe dhonë prëvimin shkodë. S'ka mësu në kunë kërë duhet me mësu. Ka him prëvimin, ka në gjenë. Ka në gjenë, ka dështu. Masë prëvimit, tash merë e le zonë që të landë. Aji këtë botja shëharin, po mërejnë kuptim më vëndshëm, po në rapat në provimin a ka në i dobimo? Ja, ka mërë fund, dhe dhjëna fati tjetër të të pas ta i këshyrem, a më për të kalumin mërë fund, është dashë këtë energjit lezimit me vëkur e para provimit të, që të herat a më për me lezuhu, gjithësqysh ke me lezuhu edhe ne themi me besu në gjennet gjithësqysh njërë ka me besu në gjennem, gjithësëzik andajna kur e shojm nakore kujtojm vdekjen dhe vdekja sa so kom e kristalizuar prej punëve sa so kom e çrsua nga ashtu të bindja vdekja bëhet burim tash i bindjeve tona vdekja tashmë bëhet burimi i qetësisë tona ratis kom besuar me ku e kam bër e kam bër për zgjedhën e dur kur duhet më bë tash nga sa kurt kalon koha e besimit e ç'është kjo jetë ka lan njësët kërë kër ka me besu, s'ka që ka me besu, ma e e shëp parasysh, gjënit, e shëp, e shëmo, s'ka mu, mi po thash, vdekja, që ka kuptimi i diti vdekjes, në jabë disponime, kërë qëka i ceka, kronë sajnë, në jabë edhe bindje, në jabë qëtsi, në jabë një loj prejhje dhe sigurije, se e kemi bërë përzirë dhe duhur. Gjështë përfundua, tem të, të ndërlëzër se vdekja, Dhe fundi, kjo realitet i pashmangë shumë, i hidrë apo i embalë, i pranuar apo i refuzuar për njerë dhe, si do qoftë, kjo është realitet, i pa më hushumë. Kjo realitet të ndënëzër, i mundëson njëriut që të bëtë më dobi prurës, më dorëdhënës, më bujarë, më i mirë se që ka qenë para njuhës e dhejkës. Allahu Gjallë Gjallë Hu potofran ti krije se ti në. Allahu potofran një trektimet e. Këtu, në këtë vend, je pe një, kur del, je ja, është atje, i mërë shtatë qënë. Të regomnin këtë botë, të nërëzë atë që bëjnë i pjutë atë. A ka treg në botë sëtë? Treg në botë? Që ti shkon me shi diqka Ose me bled diqka E dyqonët jënë gjithë njënë me tjetër të Këtu një, këtu një, këtu njënë Një produkt këtu kushtën 10 euro I njëti produkt I njëti afirm I njëti lejt I njëti produkt Në dyqonën tjetër të të Kushtën 100 euro A ka kushtu në botë dikon dhe ja, as kok. Apo mund të smër. Kaç dallimet moja mund më pas pak, po shumë pak. Ma dje skuast as një but kok kaç dallimet moja afta. Edhe këtu edhe në kinë e blei mallin me prum Kosov, dallimet janë as për forsir soka ti po ta më na. Allahu jalal jalal u po të mundson po that. Bëneni tregtim me mua so këtu. Mu Vesh një hap maraton ta paguaj në 1700 fish. Ta paguaj më shumë se çka kanë marrë aty apo. Ai pragu që e dallon shitjen dhe marrjen e fitimit është vetë një prag i quajtur dekë. Veç duhet me dekë edhe me e marrë atë. Shikoj çfarë ka thënë pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë kush e lexon ayetul kursin Kush e lezën të smidohen Allahu la ilaha illa hua l-haju l-kajum Qeknojmë namaz, namaz Ka thonë Muhammed, e zhëm, kush e këndon Ajetu l-kursin Pas që dhe namaz Veq vdekje e ndon për gjennetit Në gjennetje Veq duhet me dhek me shkuna ton A e pranon këtë marveshe me Allah në gjellë l-gjellu Andaj vdekja tjep Kura ju t'esh bujar Që të bësh të rekti me Allah në gjellë l-gjellu Nuk i hesop Wallahi me punu për dikon të të tërë të. Çuçi bien kë më punoj për dikat. S'kie sapo me prit me të lavdur njerëz. Se e shet, njeriu e shet mallin lir, vallaj kur e bën për sheh për façën. E shet mallin lir. Tënat mund të bënd dikush që në fund dikush më thoni meçm. Po ligra është të ke uno. Se njeriu më meçm, meçm, një auditët lund diku. Stojm këtu. Dikush jep, jep, jep i thon dikush bujor. Mashallah kë dordhonës. Po ata kanë bon mund një muaj, dy muaj kanë më luth, kanë më harru ti apo. Këtë kë, këtë këtë këtë këtë shqit për dy mujtët lef dota. Po s'ja si vlena, kepo se sot me pagudikon me rogë një vjetë, lef dhëmë këtë mund shkët ma lirë të këtë shqit apëta. A na jo no gjellë po të dhëtë, ma su shqit lirë, shqit u shtrajt, e në cilin tregë, në tregun e quajtur vdekja. Vdekja të rritë pazarin. T'jep kuraja, jep e këtu si dëlsha t'jë ki me mora apëta. Vec, a, a kime me të padalë në tonë? Jo, vallaj, tonë këna me dalë. Ma dhe atje ko më të deshënë ma shumë se këtu afton. Ka kalu një ditë pejgamberi e sasëlem përra në varezave. Varezat ka kalu prantyune. I ka thonë shokëve të ti pejgamberi e sasëlem. A edhe një këta njerës si që nëndë vërosën këtu, onëruar, kjo është që është që kohë, apo? Sot ma po flasim kështot, ne esri mund të Shumë, shumë është të ofert kjo Ta pejgamberi A e dini këtan vërreza Qfar këshin pas dëshir A jo dini dëshirat banurit vërreve A e dini jo Nuk i dim se s'flasëm e ta Por zote gjellewalej nje Nga sa jo është në këtë botë Nga tjetërën botë Allah gjellewalej është gjitha botërat A i nje të gjitha botërat A i din për gjitha botërat a e ka lejmru pejgamberin alihi sallat osra a e dini tha ju e gjallë dëshirat e këtyre të vdekurve njoja rësullat ozdim ku e dim në qa kanë qefta tha pejgamberin dëshiran njëri pe këtynë këtu ta kishte pas krejt që ka keni ju ma dje dhe ma tjepër krejt këtë bot kish pasjef me pas dhe e kishë dhonë si qmim çt jammën son Allahumme dal prej këtu me i fal dy recota dhe më u kthi pra po atë. Ti sot por i pagu me i fal dy recota, a pagun. Me ardë fol sabon e ka pas diku sht pyer para te xhamia ti bileta, më i falun me biletë. Skalla u thot. Më thon estaghfirullah, më thon subhanallah, a duhet para, a duhet mund, a duhen njerëz? Jo vallahi. Shikos sot është e lir sot, vetë e kalon pragun atje. Shum thret kurson ato. Subhanallahu. Shum thret kurson ato. Shikoj sot na Shiko flosim 1 euro, 2 euro. Shikoj sa është lir? 1 euro me dhonjë. Dhe të arëm kush i ka mundësi, më shumë, më pak. Shikoj këtu sa është lir? Vetë e, e kalon pragun e vdekjes. Shumë thret bot apo. Krejt kish pasion më me në mëdhunë, vetëm u kthy ko, edhe në mëdhunë më shkuat javën. S'ka mundsi më. Andaj vdekja na vëdison që të bëhemi vepër mirë, të dobëshojmë tas fryzojm rastin e ksojte ktie marramense per me fitu para se me skaduh afati i marrvesheve dhe oferteve çdo ofert skadon a ke pa po ata kur prezentojn shpejtoni nxiton nje gutu njell ço kufizuum sasia kufizume ska edhe njerëz na kemi pa do vana jasht kur kur kur marketat njohur ofrojn linim njerëz i kom pa po, don Dinë, dinë, tërë dhe turë Presënë në remë Me mujtë me i të parë, me marë Madhinë të parë, pse? Vëpësë është një rukë 50%, 70% O petë këmë e paguë, dhe qësi më për para përta Nërsa na me blejë gjenetin A na bjenë me pritë në remë, dhe ikonë Kërë ku në apëmë Kërë du është e Allah Kërës në këtë Allah pritë një ratëmi se për falin shumë Së më pëngoj të omë vëpëm A ndod në tonë, të të tërku në talë, të falë, për endimi sa banë, të një lindja, se tonë dhe sunë për po një ngaj. A ndodhë kështët? Jo, Allah. Tonë për njerë falë, no. Të gjithë kërë kanë një nga la, të gjithë dhe e jepë ju pak unë shpëlimin. Së këmë një pritë, e që më së një galë. Drejtë për drejtë, henë dhe merë malë në dhe dilë. Këto e ta mundë së në vdekja, ma kore këmë të n Shtë është është e, e pa pranushme nga aspekti islam që vdike me qina e që na ilshina duht mu ja mu vdike për ma na dike na ma ke prej i mytin ju kështu ju kështu kër u përhap lojmi në hud së është vra pejgamberi sasallem u përhap lojmi dhe që pejgamberi sëmë do një zullën thënë a u dhe kë pejgamberi a ja, ja ta shmukull që shu që unëgjën Kalej, për të një ashtab të tërë, qëka një ullë, kështu? Tham, po, u dejk, pekamberi, po, nësë u dejkaj, po, që në prodhë, disësiaj, si në puntë mirë, apashdani, qëka një ullë? I mësaj që zdejkat nësën me, me levizë, ma jëmë ullë. Vdejkat nësën që me qenë aktiv, jo pasiv, s'ki ku, po, shkon kuha. Vdekja mundson me shuzuh kuam, më nënaj dëmbelën me flet, skikojet u don pikësoj bote, skakoj me net me flet, me me mor war... duhet punë angazhim po dalëm me fitu sa matematikë. Shikoj këto kuptime të rëndësishme që i sill kuptimi i vdekjes. Është shumë e tjetra. Por unë Allahu xhallahu ora që Allahu na mundson që ta kuptojm jetën mirë si duhet, ta shfrytëzojm këtë jetë si duhet dhe kur e kalojm pragun e vdekjes të i vjelim frytet e angazhimit dhe kontributit tonë që kemi bënë këtë botë. Dhe krasë kësaj, të lejmë gjurëm të mirën këtë botë, që kur dalim nga kjo botë, të përmendim me të mirë, filoni ishte që e bënë të këtë, e bënë të këtë. Dhe të në ruar, bëhuni nga ta që kur dilni nga kjo botë, të dinë, të ndije njërët më angësin e juaj ta diën njerëzit se kelon bashoulla vështirë me mushkë të bashlluk nga mirësia e madhe që e ke bëaftë. Bo Boi i till nga se këtu na thon vdekja. Këtu na mëson Islami çe ta kuptojm vdekjen, apo. Dhe këtu në realitetet që ne jetojm por çu duhet të kuptojm drejt. Allahu na ruaj dhe na ozot, dhe për fond dua tju falënderoj juve me vërtet për sapin e treguar gjatë muajit, dëgjoj tha aktivitetet tona veçanërsht në këtë Der Sabat që më të vërtet e, i keni habit të gjithë që me këtë prezencë dhe me këtë sabër rreni pa lëviz fardhë dhe dëgjoni pas namazit të sabat. E, kjo pas namazit të sabat jashtë Ramadanit është sfidë më e ndajt. Elërimon Ramadan ku gati askush më nuk flet për shkak se është afër travjet namazit natës së sabau dhe ju mbi gjitha këtë angazhime keni ndërtë dhe keni dëgju, elë sallall që ju paguaj më të vërtet për çdo mundë saqrificë çdo qast. Çi keni keni kaluën dëgjuar dhe mësuar Lësëllant ju bën për shtartë të mirës, u dheqës, dhe nga ta që më dëvërtet, o ashe hajrin kjo vend dhe kjo popël, madhje dhe botë të mbarë. Zotë ju ruaj dhe shpëbleft, e lësëllant që të takon në hajrë dhe në punë të mira, dhe të ne e përfondon me hajrë këtë, këtë muaj të bekuar. Zotë ju shpëbleft, ju bekuft edhe ju ndërothë në të mirë dhe ti. U sallallam ala Muhammed, u ala Ali, u sallam, u sallam, u sallam, u sall